Вітаю! Ви на каналі Голос Фоліанту. З вами, як завжди, автор і диктор цього каналу Ярослав Макеєв. Зараз ви прослухаєте цікаве оповідання, і я бажаю вам приємного прослуховування. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково це зробіть. Так ви не пропустите вихід нових творів. Також пропоную вам підписатися на мій перший канал, на якому великий архів вже озвучених мною класичних творів. Посилання в описі. Дякую! ТОМАС ГАРДІ ЗАБОРОНА СИНА РОЗДІЛ ПЕРШИЙ Тим, хто сидів позаду, її зачіска здавалася дивною і незрозумілою спорудою. З-під чорного капелюшка, прикрашеного пучком чорного пір'я, спадали густі темні пасма, заплетені і закручені так вигадливо, що нагадували лозу кошика. Справжній витвір мистецтва, у якому вгадувалося навіть щось... Язичницьке. Усі ті безлічки сок і завитків, що мали б сенс, якби трималися хоча б місяць чи рік. Але споруджувати таку складну конструкцію на один єдиний день, щоб щоночі розбирати її, означало марнувати силу і фантазію даремно. А між тим вона вкладала волосся сама, бідолашна. Окоїки в неї не було, і ця дивовижна зачіска була чи не єдиною прикрасою, предметом особливої гордості. Це й пояснювало її таке старання. Ця хвора молода жінка, хоча й не настільки хвора, щоб вважати її калікою, сиділа в інвалідному візку перед естрадою, встановленою на зеленій галявині, і слухала концерт. Подія відбувалася теплою червневої вечірньої пори в одному з численних приватних парків передмість Лондона. Місцеве благодійне товариство влаштувало концерт, щоб зібрати трохи грошей для нужденних. Безмежний Лондон складається з безлічі малих світів. І хоч про цей концерт, парк чи товариство поза околицями ніхто не знав, галявина була повна людей – зацікавлених і, здавалося, добре обізнаних. Поки тривав виступ, багато хто потайки розглядав молоду жінку у візку. Вона сиділа ближче за всіх до сцени, тож її волосся мимоволі привертало погляди. Обличчя було не видно, але ті вигадливі локони, біле вушко, потилиця і чітка лінія щоки, зовсім не хвороблива, наводили на думку, що вона, певно, красива. Такі припущення часто виявляються хибними. І справді, коли вона повернула голову і дозволила побачити себе, стало ясно, що вона далеко не така вродлива, як сподівались ті, хто сидів позаду. Перед усім, на жаль, як завжди, вона виявилася старшою, ніж здалося спершу. Та її обличчя не втратило привабливості і не справляло враження хворого. Його можна було добре розглядати, коли вона час від часу зверталася до хлопчика років 12 чи 13 у формі добре знаного приватного коледжу, що стояв поруч. Ті, хто сидів поблизу, чули, як він називав її «мамо». Після концерту слухачі почали розходитися, і чимало з них проходили повз її візок – Майже всі озиралися, щоби краще роздивитися незнайомку, яка все ще сиділа нерухомо, чекаючи, доки натовп порічає, і дорога звільниться. Вона здавалася не здивованою, а радше поблажливо відкритою до цих пильних поглядів. І навіть ніби хотіла їх задовольнити, час від часу підводячи темні, лагідні, трохи сумні очі. Згодом її вивезли з саду, і хлопчик йшов поруч по тротуару, не відстаючи. Дехто із глядачів лишився і почав розпитувати. З'ясувалося, що вона друга дружина пастора з сусіднього приходу, і вона кульгає. Казали, що в неї колись була історія, можливо, і цілком невинна, але все ж історія. Дорогою додому хлопчик сказав, що сподівається, батькові не було самотньо без них. «Йому було цілком добре, коли ми йшли», – відповіла мати. Переконана, він і не сумував про нас. «Без нас, Люба-мамо, не можна казати про нас», – з обуренням урвав її хлопець майже грубо. «Ти ж знаєш». Вона одразу погодилася і не образилася, хоча могла б і вколоти у відповідь. Наприклад, змусити його витерти крихти з вуст, які видавали, що він нишком ласував пряником – відщіпуючи по шматочку з кишені. Цей граматичний інцидент мав глибші корені, і мати замислилася, очевидно, про щось болюче. Можливо, вона питала себе, чи мудро вчинила, дозволивши життю повернутися так, що тепер мусить зносити подібне. У затишному куточку північного Весексу, миль за сорок від Лондона, неподалік від жвавого містечка Олбрікем, лежить гарне село Гейміт із церквою та пасторським будинком. Її син там ніколи не був, а вона знала кожен куточок. Там вона народилася і виросла, і саме там у 19 сталося щось, що назавжди визначило її долю. Ця подія, смерть першої дружини пастора, врізалася їй у пам'ять. То був перший акт маленької трагедії її життя. Сталося так, що згодом вона посіла місце покійною і прожила з пастором багато років. До того весняного вечора вона ще була простою покоївкою в пасторському домі. У сутінках, коли все вже було владнано і смерть оголошено. Вона подалася до батьків, що жили в селі, повідомити сумну звістку. Відчинивши хвіртку і глянувши на захід, де за верхівками дерев згасало небо, вона побачила в кущах нерухому чоловічу постать. Не злякавшись, а рече кокетуючи, вигукнула. О, Семе, як ти мене налякав? То був молодий садівник, її добрий знайомий. Вона докладно розповіла, що сталося, і вони ще трохи постояли мовчки у тому спокійному, майже піднесеному настрої, що приходить, коли смерть торкається близько, але не особисто. І все ж ця смерть вплинула на їхні стосунки. «Залишишся в пастора?» – спитав він. Вона, здається, ще не думала про це. «А чому би ні?» – відповіла. «Усе ж тут буде, як і було?» Вони рушили до її батьківського дому. Раптом він обійняв її за стан. Вона м'яко відвела його руку, але він знов обійняв, і вона не пручалася. «Бачиш, Люба Софі, ти й сама не знаєш, де житимеш. Може, скоро і захочеш мати власне гніздечко? Тож знай, я все владнаю, тільки ще трохи зачекай, я не зовсім готовий. О, Семе, куди поспішати?» Та я й не казала, що ти мені до душі. Ти ж тільки та те й робиш, що ходиш за мною. Та ну не вигадуй, чим я гірший за інших? Хіба вже й позалицятися не можна? Вони вже дійшли до дверей, і юнак нахилився, щоб поцілувати її на прощання. Ні, Семен, не треба, сказала вона, прикриваючи йому рота долоною. У таку ніч міг би й повестися скромніше. І попрощалася, не давши ні поцілунку, ні змоги зайти в дім. Вдівцю-пастору було 40 років. Він походив із доброї родини, не мав дітей і жив у цій парафії самотньо, можливо, тому що місцеві землевласники не мешкали на своїх маєтках. Втрата дружини ще більше замкнула його в собі. Протягом кількох місяців після її смерті в домі нічого не змінилося. Коховарка, посудомийка, покоївка і двірник виконували свої обов'язки. ні. Залежно від характеру кожного. Пасторові було байдуже. Коли хтось зауважив, що тримати стільки прислуги в домі самітника – розкіш, він погодився і вирішив скоротити штат. Але Софія його випередила і одного вечора сказала, що хоче піти. «А чому?» – спитав він. «Сем Гобсон просить мене заміж, сер. «Ну що ж, а тобі хочеться заміж?» «Не дуже». Але я тоді матимо власну домівку, а люди кажуть, що комусь із нас усе одно доведеться піти. За два дні вона знову заговорила з ним я б хотіла поки що залишитися, сер, якщо можна. Ми з семом посварилися, він уважно подивився на неї. Доти майже не зважав на її присутність, хоч і часто відчував її мовчазну тишу поруч. Яка ж вона ніжна, гнучка, мов кошеня. І з усієї прислуги він спілкувався постійно лише з нею. А що буде, якщо Софі піде? Вона залишилась, він звільнив когось іншого, і життя потекло, як раніше. Згодом пастор містер Твайкот захворів. Софі носила йому їжу на гору, і якось, вийшовши з підносом, він почув гуркіт на сходах. Вона послизнулася і так вивихнула ногу, що не могла ступити на неї. Викликали сільського лікаря. Пастор швидко одужав, а от Софі довго не могла оговтатися. Лікар сказав, що вона більше ніколи не зможе ходити на далекі відстані або виконувати хатню роботу, яка вимагає стояння на ногах. Як тільки їй трохи полегшало, вона дочекалася, коли пастор буде сам, і заговорила з ним. Раз їй заборонили ходити і прибирати, та й вона сама вже не зможе, то вважає за обов'язок піти. Знайди собі сидячу роботу. Пастор, глибоко зворушений її стражданням, вигукнув. Ні, Софі. Чи ти одужаєш, чи лишишся кульгавою, неважливо. Я не можу тебе відпустити. Твоє місце тут. Він підійшов зовсім близько, і несподівано його губи... Торкнулися її щоки. Він запропонував їй стати його дружиною. Софія не кохала його по-справжньому, але відчувала до нього велику пошану, майже благовіння. Навіть якби вона не хотіла пов'язувати з ним долю, навряд чи наважилася б відмовити такій поважній людині. Вона погодилася стати його дружиною. І от якось погожого ранку, коли церковні двері були, як завжди, прочинені для провітрювання, а пташки, ще бачучи, залітали всередину і сідали на крокви, відбулося весілля. У парафії майже ніхто про нього не знав. Пастор і його товариш сусіднього приходу зайшли з одного боку, Софі з двома свідками, з іншого. І вони стали чоловіком і дружиною. Містер Твайкот добре розумів, що хоч Софій і бездоганна, цей шлюб рівнозначний соціальному самогубству. Він одразу вжив заходів, мав знайомого священника в південному передмісті Лондона, тож вони обмінялися приходами і невдовзі подружжя покинуло свою затишну сільську домівку і оселилося в тісному, запиленому будинку на довгій прямій вулиці». Замість ніжних дзвонів Софі слухала тепер глухі, тривожні удари, найсумніші, які лише чули людські вуха. Усе це було зроблено заради неї. Так вони обірвали всі зв'язки з людьми, що знали її минуле і заховалися від сторонніх поглядів надійніше, ніж у будь-якому селі. Софі була чудовою подругою, якою тільки міг бажати чоловік. Але в ролі дружини, пастора, вона не блищала. Вона швидко вбирала тонкощі побуту і добрих манер, але куди гірше те, що звуть освіченістю. Проживши понад 14 років із чоловіком, який намагався її виховати, вона все одно не розумілася на найпростішому дієвідмінюванні, І це не надто підносило її в очах небагатьох знайомих. Найгірше ж було те, що їхній єдиний син, на виховання якого не шкодували грошей, згодом не тільки почав помічати слабкості матері, але й дратуватися через них. Так вона і жила в місті, проводячи дні за укладанням свого чудового волосся, а її щоки колись рум'яні, як яблуко, зів'яли. Після нещасного випадку з ногою Софі майже не могла ходити. З часом чоловік полюбив Лондон, тут було легше усамітнитися, але він був старший за неї на двадцять років і тяжко хворів. Того дня, про яке йдеться, йому стало краще, і вона дозволила собі піти з сином Рендольфом на концерт. Розділ другий Ми знову бачимо її, вже вдову, у глибокій жалобі. Містер Твайкот так і не оговтався від недуги і тепер спочиває на тісному цвинтарі на південній околиці великого міста. Якби навіть усі, хто там похований, воскреслий, не знайшлося б жодного, хто чув би його ім'я. Син супроводив його з усією шаною, а потім повернувся до школи. Коли все це сталося, із Софі повелися, як із дитиною. І не дарма, адже вона такою і була. Якщо не за віком, то за характером вона не мала права розпоряджатися нічим із того, що належало чоловікові, окрім скромного доходу, призначеного для її потреб. Побоюючись, що через її довірливість її можуть ошукати, чоловік перед смертю передав усі права опікунам. Коледж сина його вступ до Оксфорду посвята в духовний сан усе було розплановано, їй залишалося лише їсти вигадувати нові зачіски і підтримувати лад у домі для сина, який проїздив на канікули. Чоловік передбачив, що вона, ймовірно, переживе його, і купив їй невеликий будиночок на тій самій нескінченній прямій вулиці, де була церква. Там вона і жила, дивлячись з днями на клаптик трави перед вікном і на ґратовану горожу, за якою вирувало життя. Вона годинами вдивлялася у далечінь, у запилені дерева, закопчені фасади будинків, що глухо вібрували від безугавного шуму головної вулиці. Її син разом із громадками і науками сотав існобізм. Він втратив дитячу безмежну симпатію до всього живого, навіть до сонця і місяця, яку його мати, створіння самої природи, так у ньому любила. Тепер його цікавили лише кілька тисяч багатіїв і вельмож. Тоненький прошарок серед мільйонів, які для нього нічого не важили. Він дедалі більше віддалявся від матері. Її товариство складалося з дрібних кермарів і клерків, а щоденно вона спілкувалася лише з двома слугами. Тож не дивно, що після смерті чоловіка весь поверхневий блиск, який вона перейняла від нього, швидко згас, і син почав соромитися її. Її манери виказували походження і змучували його, джентльмена, полегкотіти від сорому. Ще не ставши справжнім чоловіком, він не розумів, і навряд чи зрозумів пізніше, що всі ці дрібні вади ніщо порівняно з тією щемкою ніжністю, яка жила в її серці і шукала на кого б пролитися. Якби він жив удома, ця любов була б його. Але за таких обставин він, здавалося, не потребував її зовсім, і вона залишалася невитраченою. Софі охопила тиха розпука. Гуляти вона не могла, подорожі не приносили радості. Так минуло майже два роки. Вона все ще дивилася у вікно, згадуючи рідне село, куди з радістю повернулася, хоч би й працювати в полі. Постійне сидіння в чотирьох стінах викликало безсоння. Часто серед ночі або в досвіта вона вставала і дивилася на порожню вулицю, уздовж якої стояли ліхтарі, ніби вартові, що чекають невідомої процесії. І справді, щодня, близько першої ночі, можна було побачити щось схоже – повозки, що тягнулися до Ковендгаденського ринку. В млисті імлисті тихі години вона милувалася вогким блиском зелені, що оживало в світлі ліхтарів, або співчутливо вдивлялася у змучених коней, у близьк їхніх боків, у пару, що йшла від них після довгого шляху. Софі з незгасним інтересом спостерігала за цими возами, такими дивними в міському пейзажі, і за сільськими людьми, життя яких разюче відрізнялося від життя денного міста. Якось уночі чоловік, що супроводжував віз із картоплею, пильно подивився у вікна її дому, і їй здалося, що вона його впізнає. Вона почала виглядати його. Старомодний віз з жовтим передком було легко впізнати, і на третю ніч вона побачила його знову. Він йшов поруч із возом, і цього разу вона впізнала його, напевно. Це був Сем Гобсон, садівник із Гейміда. Той самий, що колись хотів з нею одружитися. Вона й раніше часто згадувала Сема, міркуючи, чи не було б життя в котеджі з ним щасливішим за те, на яке вона себе прирекла. Тоді вона не відчувала до нього особливої ніжності. Але тепер його поява пробудила в ній інтерес, чий зміст був надто прозорий, щоб помилитися. Вона лягла, але сон не йшов. Коли ж повертаються ці торговці овочами, що виїжджають уночі? Її увагу приваблювали їхні порожні вози в день, і їй здавалося, що вона їх іноді бачила ближче до полудня. Був ще лише квітень, але після сніданку вона відчинила вікно, залитим м'яким весняним світлом, сіла і почала